الذي هو حق الله على العبيد. بابٌ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. الآية. في داخل باب ini.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 Memurnikan Tauhidnya Dalam hal ini yaitu Tauhid Al-Ismah Sifat Sebab keimanan seorang Muslim Yang sempurna Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takkala dia mengimani Empat hal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 dan wajib untuk mengimaninya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu dan rasulnya Alangkah baiknya perkataan Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala di saat beliau mengatakan aamantu billah wa bima jaa anillahi wa aamantu birasulillah wa bima jaa an rasulillah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 dari apa yang telah diakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka berhati-hati dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang akan merusak. Dari at-tashbih, at-tanfil, at-ta'til, at-takjif dan yang semisalnya. Sebab tidak satu pun dari jalan tersebut yang benar. Seperti apa yang telah dijalani oleh Rasulullah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 Al-aqlul-fa'al. Dan yang semisalnya. Ini semua merupakan bentuk-bentuk ilhad. Dan telah kita jelaskan secara rinci ya, kawan. Macam-macam ilhad seperti ini dalam kitab. Al-qawaidu al, al mutla Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh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 Waalaikumsalam warahmatullahi atau membalas seperti yang semisalnya Waalaikumsalam atau dia mengucapkan salam asalamualaikum warahmatullah maka kita membalas dengan lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau dengan yang semisalnya Waalaikumsalam Warahmatullah apabila orang mengucapkan salam mengucapkan asalamualaikum warahmatullahi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 Agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan disempurnakan. Ya, eh, Yang ketiga, As-Salam adalah merupakan salah satu dari Asmaul Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwa as-Salam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam.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 Bukan berarti mereka meyakini bahwa Allah itu ada kekurangannya. Ada naqs, ada aib. Sehingga butuh untuk didoakan kesempurnaan. Lak. Kalla thumma kalla. Sama sekali tidak. Bukan itu yang dimaksud. Naam. Takkala mereka para sahabat mengucapkan ini. Assalamu ala Allah qabla ibadih. Lalu mereka mendoakan yang lainnya. Assalamu ala fulan wa fulan. Faqalan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, fa inna huwas salam. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dialah assalam.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 fa'inna Allah huwassalam nama Allah subhanahu wa ta'ala salam dan memiliki sifat assalam kata para ulama sifatussalam ini merupakan ya sifat subutiyah wasalbiyah. sifat subutiyah menunjukkan kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala sifat salbiyah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 mengajarkan kepada para sahabat faidah sol lah fal yakul apabila salah seorang kalian hendak mengelakkan solat dan dia bertasyahud maka hendaklah dia mengucapkan lalu diajarkan oleh rasulullah saw cara mengucapkan tahiyat yang sebenarnya nah at tahiyatulillahi dan seterusnya dan dari hadis ini pula para ulama menjadikan dalil bahwa at tashahud hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan di sini lanjutan dari ee hadis tersebut wallahu alamu bissawab ilauna ikhwan ya